Знову дилема сидіти собі у ролі засватаної чи допомогти. Мовляв, я така добра господиня. Щодо цього удома також відбулася репетиція, і також із протилежними порадами. Тетяна радила ти як приїдеш, одразу фортушок не одягай, поки не наречена, нехай сам собі біля тебе побігає. Не вчи на дурне, що він собі на канапі валятиметься, а ти зранку до вечора спину гнитумеш. Пшиєнць, подай позам'ятай. Хай послужить, на куховарку бере дружину. Антуанета вчила Валюш, він уже в літах, одруженим ніколи не був. Йому ця кухня, мабуть, хроном в горлі. Ти прояви ініціативу приготуй щось смачненьке, покажи, яка ти господиня. Хай відчує, що воно таке мати, дружину. Та ще й таку, як ти, вирішувати самій не довелося. Ото так вправно давав собі раду з усім кухонним приладдям, що це не справляло враження примусу і тяжкої муки. Навпаки, виглядало легко і приємно. Небалакучий загалом Ото давав короткі коментарі. «Раз на тиждень до мене приходить прибиральниця, фрау Берта. Вона готує. Не тому, що я не вмію, просто багато працюю». «А що ви на вашому заводі?» Валентина примусила себе підтримувати розмову яка не дуже клеїлася. Двигуни до автомобілів. Ви, ви давно мешкаєте у цій квартирі? Два роки. Приїхав у місто. Тут у мене родичі. Знайшов роботу, квартиру. Це приват. Я маю цю квартиру, плачу на місяць. Небагато. Вам не цікаво, мабуть? А що робити вечорами? Валя почувалася так ніяково, наче опинилася голою на майдані. Відчувала, що Ото нишком оглядає її, зупиняє уважний погляд на кожному пальцеві, на кожній складочці одягу. Скоріше би вже обідати. Хоч яке заняття. «Давайте допоможу», – вхопилася з послугами. «Не варто. Я вже все приготував. Ви сидіть, фройлянтваля. Мені дуже приємно подавати». «Готувати. Мені приємно це робити для вас». Валентина не могла не визнати, що їй також приємно, що хтось прислуговує, немов принцесі. Цей немолодий уже чоловік з похиленими життям плечима виглядав не менш зніяковілим, ніж сама Валя. Видно, що він готувався до цієї зустрічі, готувався і зовнішню, і внутрішню, прибирав, мив, чистив, готував чи замовляв вечерю, готувався до розмови. А розмова виходила рвана, шматками якась немов собаками покусана. Видано в Німеччині?» «Вже майже вісім років. Як дозволили виїздити, то одразу ми рушили. Батько, мати і я. Батько помер уже тут. Мама жива, мешкає у сестри в Мюнхені. Я вас познайомлю». По обіді Валя вихопилася із пропозицією помити посуд. «Все ж, які заняття! Не треба, у мене посуд моя машина». Не встигла Валя втішитися, що її манікюру нічого не загрожує, як пояснення Ото звели на нівець захват від турботи про людину. Якщо мити посуд під краном, витрачається надто багато води. Ага, це з метою економії? Байдуже, головне результат. Валя почала потрохи вживатися в інтер'єр цієї суворо-холостяцької, але доглянутої по-німецькому чистої квартири. Уявляла себе за цією кухонною стійкою у фартушку, і кокетливі оцинці. Виходило привабливо. Вона вписувалася у цю білизну і чистоту органічно-м'яку. Єдине, що десенувало з гармонією меблів і нового сучасного кухонного обладнання, виглядав високий, худорлявий чоловік з похиленими плечима і довгими, занадто довгими руками. Він сюди чомусь не вписувався. Ото. А це усе? Меблі, обладнання для кухні. Викупували самі? поставила провокаційне питання. Ні, чому? Я ж казав, що цю квартиру винаймаю, це все належить господарям. Скромно, звичайно, але мені одному висачало. Звичайно, якщо я, якщо ми, то все ми можемо переробити, змінити так, як захочеться моїй дружині, як захочеться вам. І він так і вимовив це слово з великої літери. І вперше глянув її в очі. Глянув по-доброму, лагідно, стомлено, Острахом, «Глибоко-глибоко захованим острахом». «Він теж боїться», – збагнула Валя. «Не менше за мене боїться. Їм чоловікам також страшно, начебто у шлюбі їхні завжди зверху». «Чоловік – голова у домі. Аж як трапиться така, що сама головуватиме? Що зажене під лавку і не писнеш? Що тоді?»